Pista 32. Istoria culturii și civilizației patru Roman de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 321. Urzind un complot neizbutit contra fratelui său pentru a-i lua tronul, s-a retras într-o mănăstire unde și-a creat un cenaclu de erudiți și filozofi și unde și-a scris opera care se oprește lunga asupra domniei lui Alexios I. Încheiat notă 1 Vorbește despre chestiuni militare și economice, despre dispute filozofice și teologice, întotdeauna cu precizie și dezvoltură. Talentul său literar sporește atractivitatea lecturii Alexiadei, care, din operă istorică, devine epopee, căpătând în unele momente virtuți de adevărat poem. Astfel, de exemplu, când autarea evocă în cuvinte de cald lirism părinții, în paranteză 3 roman 13, 1 4, închid paranteza, îndeosebi pe Alexios I în diferite situații, vezi nu 2, doi sau când narează împrejurările începuturilor primei cruciade, în paranteză, 10 roman, 5, 6, închid paranteza, când descrie scena pedepsirii bogomililor, în paranteză, 15 roman, 9, 10, închid paranteza, sau în acel concis și perfect portret al normandului Bohemond, în paranteză, 13 roman, 10, 4, 5 Închid paranteza. Citesc nota 2. V mare -mic, punct 3 roman 5. 5 roman 1 1 2 8 roman 5 6 9 roman 5 9 14 roman 8 3 9 sau 15 roman 7 1 7 cu descrierea ansamblului de construcții destinate operelor de asistență socială, în paranteză, spital, orfelinat, azil de bătrâni și săraci, închid paranteza, încheiat notă 2. Adeziunea sa pasionată la faptele narate, la acoloratele sale descrieri, la discuțiile politice și la disputele teologice, la amintiri, evocări, ajungând până la mărturisiri intime patetice de-a dreptul emoționante, completează calitățile acestei capodopere. Proza literară bizantină include și o bogată producție de ghilimele vieți de sfinți, închid gen de biografii în care datele reale se împletesc cu cele imaginare. În paranteză, elementele miraculoase abundă, închid paranteza. Observarea precisă a realității, finețea studiului psihologic, notația pitorească a vieții și morapurilor tuturor straturilor societății, alternează adeseori cu aventuri și povești fantastice. Scopul urmărit este în primul rând acela de edificare morală creștină. Un alt gen epic cultivat în Bizanț este romanul în proză, producție stereotipă urmând schema celebrelor romane ale lui Heliodor, în paranteză Istoria Etiopică, închid paranteza, și Longos, în paranteză Daphne, se scrie Dă apă hânuiesă și Chloe, se scrie Câhăluoie, închid paranteza. Doi tineri îndrăgostiți întâmpină tot felul de dificultăți, în paranteză pirați, briganți, intrigi, războaie, naufragii, întâlnițări și altele, închid paranteza, până când intervin protectori generoși care îi ajută. Foarte gustat genul a început din secolul V cu romanul în versuri Ciprian din Antiohia. Autoarea lui, fosta împărăteasă Eudoxia, în paranteză repudiată de Teodosius al II-lea și exilată la Erusalim, închid paranteza, a scris printre multe alte opere și un poem în hexametrii. Fatimile lui Hristos. În paranteză conform Edit se scrie Ed Y T H. Amaldi. Închid paranteza. Romanul este o versiune poetică a unei legende siriene. Magul Ciprian încearcă în zadar să seducă pe frumoasa Justina. Magul este în posesia unor farmece care îi permit să domine forțele naturii și spiritele, datorită pactului făcut cu diavolul, în schimbul sufletului pe care urma să îl dăruiască după moarte. Constatându-și în fața rezistenței virtuoase Justina, înfrângerile Ciprian își distruge cărțile și se sustrage pactului îndurând, în paranteză odată cu Justina, închid paranteza, moartea de Martir. În paranteză, romanul este, deci, prima versiune cultă a mitului faustic. Închid paranteza. Cu totul diferit este celebrul roman Varlaam și Ioasaf, o transpunere a unei legende indiene în care, în versiunea bizantină, în locul lui Buddha, se scrie B-U-D-H-A, Guatama, apare figura Sihastrului Varlaam. Subiectul este cunoscut și din Bino, cunoscuta noastră carte populară cu acest titlu. Unui rege indian, persecutor al creștinilor, astrologii îi prezic convertirea la creștinism a fiului său, Ioasaf, Pentru ca prezicerea să nu se împlinească, regele îl închide într-un palat minunat de frumos. Dar ieșind odată la vânătoare, prințul întâlnește un lepros, un orb și un bătrân neputincios. Și mizeria omenească continuă să-l obsedeze zi și noapte, până când un sihastru creștin Varlam, travestit în Negustor izbutește să ajungă în preajma lui Să-i expună învățătura creștină Și să-l convertească la creștinism Ioasaf, după ce îl va converti și pe RG Părintele său, se va retrage în deșert Unde îl reîntâlnește pe Varlam Și împreună vor duce o viață de sihaștri. Nu se cunoaște prima versiune, în paranteza apărută cel mai târziu în secolul VII. Închid paranteza a acestui roman, vezi notă 1, tradus apoi în toate limbile europene, nici data când a apărut pentru prima dată în limba greacă, vezi notă 2. Citeasc notă 1. Cel mai vechi manuscris cunoscut, o traducere în limba greacă, după o versiune georgiană, datează din secolul XI. Multe amănunte pledează pentru difuzarea acestei legende indiene printr-o filieră persană. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Să mai menționăm și picantele, amuzantele povestiri, în paranteză, traduce în limba greacă în secolul XI, după o versiune siriacă, închid paranteza, din culegerea intitulată Frumoasele povești ale filozofului Sintipas. Se scrie sub asă, ajunsă și la noi și devenită o cunoscută carte populară Sintipa. Încheiat notă 2. Numeroase genuri și specii poetice au fost cultivate în Bizanț, poeme didactice, versificări pe cele mai variate teme epigrame, vezi notă 3, poezii ocazionale, encomiastice, satirice, parodii, povești și legende, poezii, ghilimele prodromice, închid ghilimele, vezi notă 4, mai târziu, după 1204, poeme curtene, cavalerești de derivație occidentală. Citesc notă 3. Poeme scurte pe orice temă de felul celor cultivate în epoca elenistică la Alexandria, foarte gustate în mediul bizantin încă din secolul VI, de când datează și prima antologie de epigrame, căreia i-au urmat altele până în secolul XIV. Antologia palatină, în paranteză secolul X închid paranteza, conține 3700 de epigrame, totalizând 22.000 de versuri. Încheiat, notă 3. Citesc notă 4. Teodoros Prodromos, în paranteză circa 1098-1170, închid paranteza, un fel de vilon se scrie lui Lui sau Ruteböf se scrie r u -T e b -E -U f bizantin, a trăit în mediul de curte până la vârsta de 70 de ani, după care s-a retras într-o mănăstire. Este autorul a patru poeme umoristice și satirice mai ample despre neplăcerile vieții familiale, a celei din mănăstire și a vieții strâmtorate pe care o duc poieții. În ansamblu, un document plin de savoare, vervă și pitoresc al vieții cotidiene bizantine, scris într-o limbă populară. Imitatorii săi au compus, în paranteză, dar într-o limbă savantă, cu procedee retorice, închid paranteză, poeme ocazionale, rămase sub denumirea ghilimele prodromice, închid ghilimele, încheiat notă 4. O producție abundentă, dar de o valoare literară foarte modestă, cu excepția a, a două momente, de o absolută originalitate și de o realizare artistică de înalt nivel. Primul din aceste momente este cel al ghilimele poeziei ritmice, închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Astfel numită pentru că în prozodie folosește accentul tonic în locul celui dat de cantitatea vocalelor, ca în prozodia antică greacă, latină și acelei bizantine savante. Ghilimele, poezia ritmică, închid ghilimele, nu respectă lungimea egală a versurilor, nici gruparea lor în strofe. Rima este frecventă, precum și acrostihul. Încheiat notă 1. Este o poezie religioasă, în paranteză, ale cărei origini urcă până la imnurile de propagandă ale gnosticilor din secolul II, închid paranteza, populară născută în cadrul cultului și rămasă integrată liturgiei, un imn declamat și cântat în biserică, compus atât textul cât și melodia de un melod. Reprezentantul ei, ilustru, considerat cel mai mare poet al Bizanțului, Romanos Melodul, în paranteză circa 490, circa 555 închid paranteza, a compus un număr imens de imnuri și rugăciuni, vezi notă 2, Ghilimele a căror formă este simplă, lipsită de orice retorică, dar exprimând o credință sinceră, profundă, care se traduce printr-o amploare a expresiei prin caracterul dramatic al unor episoade în care se introduc dialoguri emoționante ca cel dintre Maria și Isus pe cruce și, în sfârșit, prin imagini grandioase care adeseori sunt niște parafraze ale unor pasaje din Biblie. Închid ghilimele în paranteză punct, brehier, închid paranteza. Citesc nota 2 Tradiția îi atribuia peste o mie, s-au păstrat 85, dintre care însă critica de dată recentă consideră autentice doar 59. Încheiat notă 2 Iată un fragment. Ca o mioară care își vede mielul târât la moarte, Maria întristată îl urma împreună cu alte femei strigând. Ghilmele, încotro mergi fiule, încotro te grăbești. Să te însoțesc fiule, ori mai degrabă să te aștept. Punem un cuvânt, tu, cuvântule, nu mă lăsa tăcerii, tu care mi-ai păzit curăția, tu, fiule și Dumnezeul meu. Te îndrept fiule, către o moarte nedreaptă și nimeni nu se alătură durerii tale, nu te însoțește. Petru, care îți spunea, ghilimele, nu mă voi lepăda de tine niciodată, nici chiar de-ar fi să mor, închid ghilimele. Din toți, niciunul, tu singur între toți, mori singur, fiule, pentru toți cei pe care i-ai mântuit, pentru toți cei pe care i-ai iubit. Tu, fiule, și Dumnezeul meu. În paranteză, traducere n-mare punct și-mare punct, Tanașoca. Închid paranteza. Marea epocă a ghilimele poeziei ritmice, închid ghilimele, care are și meritul de a fi căutat să exprime sentimente personale într-o formă personală, este cuprinsă între secolele 6-10, dar poezia ghilimele melozilor, închid ghilimele, a continuat până la sfârșitul imperiului. Al doilea moment este cel al amplului poem epic intitulat Digenis Acritas, se scrie a k a, -R -I -T -A -S, opera cea mai originală și mai importantă pe care ne-a lăsat-o Bizanțul, totodată o bogată, colorată, vie sursă de amănunte asupra vieții statului și a nobililor feudali. Vezi notă 1. Citesc notă 1, cunoscută în șase redactări diverse în limba greacă și una în limba rusă. Încheiat notă 1. Este epopeea națională a Bizanțului, pentru că tema ei este lupta Imperiului cu Arabii în secolele 9 și 10, susținută de trupele de frontieră, în paranteză a Critai, închid paranteza, și pentru că inspirația poemului își are sursa pe de o parte în sentimentul popular, pe de altă parte în sentimentul creștin, coordonată, fundamentală a spiritului, culturii bizantine. Eroul poemului, Digenis, ghilimele, este probabil acel ofițer bizantin din tema Anatolicelor, care a căzut în 788 într-o luptă împotriva arabilor. Amintirea lui a fost glorificată într-un număr mare de cântece populare. A devenit unul dintre eroii favoriți ai armatelor bizantine. Închid ghilimele, vezi notă 2. În paranteză, Gregoar. închid paranteza. Citesc notă 2, ghilimele poemul lui Digenis are un fond istoric, iar rolul ei a fost identificat cu Panterios, se scrie P A N -t -h E R I O S. Fiul unei prințese Duca, se scrie D U K A S, și al unui emir arab, devenit renegat din dragoste. Panterios a fost un strateg vestit al lui Roman le Capenos se scrie lui e k a p n o s care în 941 a respins o invazie a rușilor, iar în 944 l-a silit pe emirul Edesei, se scrie e d e s, -S e -I, să restituie Imperiului Icoana lui Hristos. Închid ghilumele în paranteză l mare, punct, Brehier, închid paranteza încheiat notă 2. Compusă în prima jumătate a secolului X și transcrisă în mai multe versiuni, în paranteză cel mai vechi manuscris datează din secolul 14), Închid paranteza, epopeea are trei părți. Prima provine desigur din surse arabe, la fel ca a bizantinii. Arabii își aveau și ei cântăreților populari care elogiau vitegia emirilor împotriva bizantinilor și faptele lor de arme sunt în repetate rânduri narate și în epopeea bizantină. Emirul Edesei o răpește pe Irina, fiica strategului andronic, Ducas. Cei șapte frați ai ei se luptă cu Emirul pentru a le elibera sora. Până la urmă se împacă, Emirul se creștinează, iar mai târziu o va convinge și pe mama lui să treacă la creștinism. În paranteză, sentimentul religios este una din coordonatele poemului, închid paranteza. Au un copil pe Digenis, vezi notă 3, care de copil, în paranteză aici începe partea a doua, închid paranteza, se dovedește a fi foarte... Viteaz, mai întâi la avânătoare, apoi împotriva apelațiilor vezi notă 1, tâlharii care jefuiau la granițe. Citesc notă 3. Nume care, potrivit etimologiei populare, înseamnă ghilimele născută din două neamuri, închid ghilumele, mama fiind de neam grec, iar tatăl, arab, acritas, în paranteză, pluralul acritai, închid paranteza, este soldatul din trupele de apărare a frontierei, încheiat notă 3. Citesc notă 1. Apelatai, trupe de pază a granițelor, dar alcătuite din arabi, creștinați din foști prizonieri, din tot felul de refugiați în imperiu, elemente turbulente care adeseori se dedau la acte de jaf. Acritai se bucurau de o relativă independență față de puterea centrală și de un regim privilegiat din punct de vedere economic. În paranteză, conform numare punct și mare punct, Tanașoca, închid paranteza, încheiat notă 1. O întâlnește pe fiica strategului Ducas, tinerii se îndrăgostesc, în paranteză cântul cinci roman, este un delicat poem de dragoste, închid paranteza, Digenis o răpește spre Marea Jale a Mamei. O prea iubită fica mea, o dulce mângâiere, de ce m părăsit de ce când inima îmi te cere? Tu mai orbit copila mea, mi-ai luat lumina mie și mi-ai secătuit pe veci a vieții bucurie și hrană cine o să-i dea și bătrâneții mele și cine mă va îmbrăca în ceasul morții grele. Vitejile eroului continuă, dar la un moment dat iau și un caracter de aventuri erotice. În timpul unei expediții contra arabilor, Digenis o salvează pe fiica unui emir pentru a o readuce soțului ei, pe drumul să o seduce. Altădată, pornind contra apelaților, dă o luptă cu o amazoană, o învinge și la urmă amazoana i se dăruiește. Apoi, Digenis se retrage în minunatul său palat de pe Eufrat, în paranteză al treilea nucleu al epopeei, este rezervat de scrierii palatului, precum și durerii pierderii părinților lui, închid paranteza, unde va trăi alături de devotata sa soție. Aici, el va ajunge la o vârstă încă tânără. Sfârșitul. De boală, Digenis pierea ca flacăra din sfeșnic, căci cu putință nu era să viețuiescă veșnic. Pe soața-i se scrie e u d -U o k -A i a la căpătii o cere și îi grește. Ghilimele, dulcea mea, viață în și cupa morții mi-a ajuns la gură dinainte. Vai mânilor, unde sunteți să-i stați voi morții în cale și voi picioare să o călcați în ciuda coasei sale? Dar nu puteți că moartea e mai tare decât mine și la vitej sălbatică temuta moarte vine, închid ghilimele. Acestea, Digenis spunea și a lui femeie iară, nemângâiată tot plângea în jalea ei amară. Își dete duhul Digenius în mâini la Domnul Sfântul în sfinte rugi, iar trupul său i l-a luat pământul. Femeia sa, când l-a văzut că mort acolo zace, lipsit de duh în patul său pătruns de amorții pace, căzu pe trupul mortului și, vai minune mare, în clipa în care a căzut și ea acolo moare. În paranteză, traducere, n mare punct, i mare punct, pintilie și nicos se scrie n-i k-o-s, gaida gis, se scrie g-a-i-d-a-g-i-s, închid paranteza pe lângă forța descrierilor scenelor de luptă sau a caracterului dur al războinicilor, epopeea lui Digenis Acritas este bogată și în asemenea accente de duioșie, de compasiune, de cordială înțelegere umană, de candoarea sentimentului iubirii, uneori chiar de un delicat sentiment al naturii. Inestimabil este interesul documentar pe care îl prezintă acest tablou atât de veridic al vieții și moravurilor marilor feudali, orgolioși cu spiritul lor de independență și de de, aventură, de onoare și de eroism, dar și de brutalitate și de cruzime. Acești războinici violenți dau totuși uneori dovadă și de emoții gingașe, de sentimente delicate, de gusturi rafinate, de comportament cavaleresc. În paranteză, Digenis studiază timp de trei ani diferite științe, apreciază cultura, admiră operele de artă, compune cântece, cântă acompaniindu-se la liră, închid paranteza. Ghilimele, toată lumea bizantină apare aici cu contrastele ei neașteptate, cu amestecul ei de brutalitate și rafinament, cu pasiunile violente și delicatețea ei duioasă și, de asemenea, cu patriotismul, cu religia și cu luxul său. Închid ghilimele, în paranteză, că mare dil, se scrie d e h l Închid paranteza. Figură, pagina 319. Reprezintă o poză. Camee Bizantină în Jasp se scrie Júasăp Sangvin, Cabinet de France, Paris. Încheiat figură. Figură, pagina 321. Reprezintă o poză, coperta de fildeș a unui evangeliar secolul V, tezaurul domnului din Milano. Încheiat figură. Figură, pagina 323. Reprezintă o camee Bizantină în Sardonix. Cabinet de France, Paris. Încheiat figură. Muzica și teatrul Poezia lirică bizantină, poezia ghilimele ritmică, închid ghilimele, era, cum am văzut, esențialmente religioasă și cântată fără acompaniament instrumental. Poeții ei, ghilimele Melozi, închid ghilimele, compuneau mai întâi melodia, apoi textul, Muzica bizantină cultă era în general strâns legată de biserică, deținea un loc important în serviciul liturgic. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele Primul împrumut făcut de creștinism din religiile anterioare a fost folosirea cântului în cultul divin, închid chilimele. Unii creștini din primele timpuri au fost împotriva cântului, care însă s-a introdus în biserică datorită virtuților. În paranteză, un tratat din secolul 15 îi atribuia 20 de virtuți, închid paranteza, pe care le inspiră credincioșilor, cărora muzica le aduce o înaltă bucurie sufletească, îi ajută să rețină mai ușor și să simtă mai profund textele sacre, le inspiră un sentiment de iubire a apro. Papelui, etc. în paranteză conform jumare punct combarieu se scrie că o om b a r i e -u, închid paranteza închiat notă 1. or tocmai această muzică religioasă, ghilimele cântul bizantin închid gilmele în paranteză în care au pătruns și elemente de muzică populară închid paranteza, a constituit alături de artele plastice importanta contribuție adusă de bizant culturii occidentale Transmiterea ei apusului a fost posibilă datorită notației muzicale a melodiilor de care s-au servit cei din tâi Bizantinii. În paranteză, în timp ce muzica laică de curte sau populară n-a fost niciodată considerată demnă de a fi notată. Închid paranteza. Primele cânturi liturgice creștine n-aveau o formă muzicală, ci erau doar recitate. Episoadele biblice erau narate ritmat, scandat. În paranteză la fel cum erau recitați psalmii în sinagogi, închid paranteza. În secolul IV, diaconul eretic Arie din Alexandria a introdus antifoanele în care textul era cântat alternativ de două coruri. Nu numai Sfânta Sofia din Constantinopol avea două coruri, în paranteză, și două orgi, închid paranteza, ci și S. Marco din Veneția, ceea ce arată că antifoanele s-au răspândit repede și în afara granițelor Bizanțului. Muzica bizantină n-are nimic comun cu muzica grecilor antici. Raporturi mai strânse a avut cu cea ebraică, datorită legăturilor intime dintre ebraism și creștinismul primitiv și derivând în linie directă din Antiohia. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Romanos Melodul, cel mai prolific compozitor de imnuri religioase, în paranteză textele și melodiile, închid paranteza, era un evreu din Siria, convertit la creștinism. În liturgia creștină au intrat și termeni ebraici, ghilimele, aleluia, închid ghilimele, ghilimele, osana, închid ghilimele, ghilimele, amin, închid ghilimele și alții, încheiat notă 1. O altă notă fundamentală specifică muzicii ecleziastice bizantine este caracterul ei monodic, în paranteză cantus planus, închid paranteza. Cântată, deci de o singură voce sau de mai multe, dar la unison nu cunoaște armonia nici când. În paranteză, foarte târziu, închid paranteza, în cântul liturgic vor apare și instrumente care nu vor face altceva decât să susțină cântul, nu să-l acompanieze armonic. Cântul bizantin, care ca text preferă imnurile, în timp ce în Occident se cântau de obicei psalmii biblici, ghilimele exploatează la maximum vocalitatea și cantabilitatea pentru a exprima cu o minunată simplitate și naturalețe rugăciunea liturgică. Închid ghilimele în paranteză Giulio Catin. Se scrie că atât în închid paranteza. La origine de o mare simplitate, după secolul X, însă cântul bizantin a adăugat melodiilor din ce în ce mai multe înflorituri, în paranteză, sub influența muzicii arabe, închid paranteza, și modulații care prelungeau durata silabelor textului. În secolul 8, Ioanda Maschinul a stabilit un sistem organizat de intervaluri, ghilimele sistemul celor opt moduri închid ghilimele sau ghilimele glasuri închid ghilimele. Ca structură tonală, melodiile vor fi construite după opt tipuri de scară, după opt moduri în paranteză ecoi. Se scrie e cu accent ascuțit, cu hoi închid paranteza, de proveniență siriacă. Imnurile se cântau la slujba de dimineață, în paranteză ortros, se scrie or, t, h, r, o, s, închid paranteza, de seară, în paranteză hesperinos, se scrie h, e, s, p, e, r, i, n, o, cu accent ascuțit, s, închid paranteza, și la liturghii care se oficiau numai duminicile și la sărbători. Cele trei forme ale imnografiei sunt Troparul, în paranteză ghilimele, adaos, interpolare. Închid chilumele, închid paranteza. A apărut în secolele 4-5 un imn scurt de o singură strofă, având o structură metrică variată. Condacul, în paranteză, Contachion se scrie k on t a k i -O n închid paranteza, a cărui paternitate este atribuită lui Romanos Melodul, în paranteză secolul 6, închid paranteza, constând din 15 până la 30 de tropare, având aceeași structură metrică și cântate pe aceeași melodie. Vezi notă 2? În fine, canonul, în paranteză canon. Descrie scrie K a -n -n, închid paranteza, creat de Andrei Cretanul, în paranteză, circa 660-740, închid paranteză, o compoziție literar muzicală foarte lungă în nouă părți, în paranteză, numite ode, închid paranteză, fiecare fiind formată din mai multe tropare și referindu-se la cele 9 ode tradiționale biblice. Vezi notă 1. Citesc notă 2. Strofele erau legate între ele printr-un fel de refren. De asemenea, printr-un acrostih, rezultat din prima literă a fiecărei strofe. Încheiat, notă 2. Citesc notă 1. În prima jumătate a secolului VII a fost compus acatistul, în paranteză acatistos. Se scrie a k a -T -I -S -T o -S, in, care se cântă în picioare, închid gilimele închid paranteza, exprimând mulțumiri fecioarei pentru că apărase Constantinopolul în timpul asediului persilor. Ghilimele, genul muzical, poetic, complex al canonului bizantin, închid ghilimele, un tribut adus ceremonialului complicat al curții bizanțului, adus mai târziu la separarea funcțiilor de poet și compozitor, închid ghilimele, în paranteză Gruber). se scrie g-r-u-b-e-r, închid paranteza, încheiat notă 1. Ca structură, compozițiile puteau fi îmbogățite cu note ornamentale, vezi nota 2, dar de-a lungul atâtor secole ele nu vor prezenta schimbări substanțiale. Citesc nota 2. În cântul bizantin se disting trei stiluri melofice stilul silabic sau recitativ în paranteză melodiile sunt scurte gravitând spre aceleași tonuri și fiecarei note îi corespunde o altă silabă. Închid paranteza în al doilea se admit ghilimele melismele închid ghilimele executarea mai multor note pe o silabă a textului. În ultimul ornamentația melodică expresivă este foarte bogată, prezentând pentru solist dificultăți în execuție. Primele două stiluri s-au păstrat neschimbate timp de 5 secole în paranteză 9, 14 închid paranteza în timp ce ultimul a apărut în secolul XIII. Încheiat nota 2. Explicația poate fi găsită în concepția lui pseudo-dionisie, pentru care armonia este un ecou al frumuseții divine, revelată prin intermediul sfinților, compozitorilor de imnuri liturgice.